Fjórðikabli Ferði myrkri Komið var undir kvöld og síðasta skíma dagspyrtunar að degja út. Föru voru að niðurlótum komnir. Fjöllin hjúpuðust myrkri og kaldur vindur blés. Gandalfur rausnaðist til að gefa þeim enn einn skamt af undramiðunum Mýruvor frá Rófadal. Eftir að þeir höfði fengið sér kvöldnæringu í flýti Hjælt hann fund með þeim. er um það að við getum haldið áfram í kvöld, sagði hann, því að við erum örmagna eftir glímu okkar við röðnúkskarð. Hér verðum við að hvíla lúin bein. En hvað tekur þá við? spurði fróði. Við eigum enn langa leið fyrir höndum og erindi okkar er enn ólokið svaraði Gandalfur við eigum einskis annars úrkosta en að halda áfram nefn að við viljum snúa aftur til Rófadals Það glaðnaði yfir pípni þegar hann heyrði Rófadal nefndan og kátur og sómi urðu eftirvæntingarfullir í augum á Aragorn og Boromýr sávist engin svipriði en fróði var órólegur og vissi varla í hvort fótina nátt að stíga Víst væri þægilegast að hverfa þangað aftur, sagði hann, en það væri smánarlegt að taknaði að við hefðum gefist upp eins og öymingjar, beðið ósigur. Uh, rétt er það fróði, sagði Gandalfur, að það væri uppgjöf að snúa aftur til Rófadals og af því myndi síðar leiða enn verri ósigur. Ef við snerum þangað aftur með ringin, erum við að halda far kyrru fyrir í vonum annaðu tækifærið en kannski kæmi það tækifæri aldrei aftur. Áður enn við er litið erði rofadalur umsetin og eftir harða atlögu lagður í eiði. Ringvomarnir eru miskunnarlausir fjendur. Þó eru þeir enn aðeins skuggin af því sem þeir yrðu ef meginböugurinn kæmist aftur í hendur höfðingja þeirra. Þá verðum að finna einhverja útleið til að halda áfram, sagði fróði og stundi við og þar með var úti um síðustu von, Soma til er leið sem við gætum freystað mælti Gandalfur mér datt hún í hug strax og við fórum að ráðgera þessa ferð en á henni eru vissir anmarkar svo við vikumenni fyrst til hliðar og ég hef aldrei minnst á hana við ykkur Aragorn var alltaf andvígur henni að minnsta kosti þangað til leiðin yfir skarðið hefði verið reynd Sjá hún verri en rauðnúg skarðið, þá má hún vera vond, sagði Kátur. En er ekki best að þú segir okkur frá henni, yllur best aflokið. Leifin sem ég á við liggur af neðanjarðar námum Mórija, sagði Gandalfur. Aðeins kimla sást bregða. Í augum hans kviknaði skindilega glóð. En hjá hinum vakti nafnið óhugnað. Jafnvel hoppidarnir tengdu að í huga sér einhverjum óljósum ógnum. E, þú segir að leiðin að mori að sé fær, en hvernig getum við verið vissir um að komast þaðan út aftur? spurði Aragorn og var greinilega enn mótsnúin. Bölvun fylgir þín afni, sagði Boromir. Ég sé heldur ekki hvaða nöyðir rekk okkur þangað. Úr því að við komast ekki yfir fjöllin, liggur þá ekki beint við að halda söðurum róhanlægð. Þar eru mínar heimaslóðir og ég skal greið ykkur för. Við getum farið sömur leiðina og ég reiðu norður. En einnig gætu með hæglega lagt líkju á leið okkar, söður um Ísarnfljót, um löngu fjörur og innum lofðir við ósa andvinjar og komið þannig strandleiðina til Gondor úr vestri. Mart hefur breyst á skammum tíma síðan þú komst norður borumýr, svarði Gandalfur. Ég hélt og hefðir heyrt hvað ég sagði um Saruman, En ég eftir að gera útum það við hann áður en yfir líkur. En nú í byli er eitt víst að ringurinn má ekki koma náleikt ísarn sartngerði hvað sem það kostar. Því er leiðin til róhans okkur lokuð, svo lengi sem við fylgjum ringberanum. Og líkjan á leiðina sem þú nefnir er einfaldlega allt of löng. Það ferðalag tækja okkur heilt ár og lægi um hafnleysur og eðilönd við værum aldrei öryggir um okkur því að bæði Saruman og óvinurinn fylgjast við með strandlengjunni þegar þú ferðaðist norður borumýr varstu í augum óvinarins ekki annað en mennlaus förurritari á ferðalagi eftir vegonum. en nú ertu í förun eitir ringsins og því í bráðum lífsháska hvenar sem þú ert með okkur og hættunum mun fjölga með hverju spori sem við stígum suður á bógin undir berum himni og ég er meira að segja hrættur um að við séum þegar illa settir að því að þeir hafi komið auga á okkur í glímunum við rauðnúk Nú erum að gera að hrista af sér allar njósnara og hylja slóð okkar Því er það ráð mitt að við förum hvorki yfir fjöllin né fyrir þau heldur smjúum undir þau Því gæti óvinnurinn síst búist við en Það er aldrei að vita sagði Boromir, hann gæti fylst með hverri leið líklegri sem ólíklegri og þá væri Móri síst hættu minni gildra en dyr sjálfsmyrkravirkis og nafn Móri er fyrirfram æði skuggalegt Þú veist nú líti hvað þú ert að masa ef þú líkir Móri við sjálft höfuð virki sárons ansaði Gandalfur Ég hef nú fengið að kynnast af eigin raun svarthólum myrkradróttins Það var þegar hann áður sat í dól gúldur, sínu gamla bæli, en hér er engin samjöfnöður, hver sem stígur innum hlið bara að dúr á þaðan aldrei afturkvæmt. En ég leið ykkur ekki inn í moríu ef þið ættu þaðan engrar undan komu auðið. Víst gætið að orðið óþægilegt að rekast þar á orka en sagt er að flestir orkar þóku fjalla hafi fallið eða verið drepið á dreyf í fimmherja orustunni. Háflegir erdnir herma þó að aftur sé farið að kræla og orkum og þá drífi aður fjaska en það er enginn sem segir að þeir hafi nú aftur sest að í morja. En hitt er líka mögulegt að við rekumst þar á dverga gæti verið að við fyndum þar sjálfan Balin Fundisson í sölum forfæðra sinna dýfsniðri í jörðinni hvað sem því líður eigum við að velja þá leiðina sem líklegust er okkur til framgangs Þú mátt treyst á að ég kem með þér Gandalfur sagði Gimli Fús er ég að leita upp í sali hvað sem þar kynni að mín en svo best að þér takist að finna og komast inn um Velmætt, Gimli, sagði Gandalfur. Viðbrögð þín verða til að auka mér kjark. Við finnum dyrnar, en svo hjálparði mér við að opna þær og komast í gegn. Dvergur villist síður en álvar, menn eða hoppitar í rangölum neðanjarðar. Þó vil ég geta þess að ég hef einu sinni áður komið til Mórija. Þá var ég að leita að þráni þróssinni eftir að hann kvarf. Ég fór inn og kom aftur út á lífi. Ég fór líka einu sinni inn um hliðið forsælum meginn, sagði Aragorn hljóðulega. Þó ég kæmist klaklaust út aftur er minningin mjög ógerðfeld. Mig langar ekki til að fara hinn í morja í annað sinn. Og mig langar ekki einu sinni í fyrsta sinn, rópaði Pípinn. Ekki mig heldur, sagði Sómi. Þó ekki væri. Æfti Gandalfur. Hvern skildi svo sem langa þangað? En málið snýst ekki um það. Heldur hverjir vilja koma með mér ef ég vísi ykkur leiðina þangað? Ég, sagði Gimli ákveðin. Ég líka, sagði Aragorn, en þurlega. Þú fyldir mér upp í fjöllin, ég ógöngur og ekkert hefur það einu sinni leiði mér á hálsi fyrir það. Því skal ég fylgja þér, en fyrst vil ég þá gefa þér loka við vörun. og hún er svo að nú hef ég ekki mestar áhyggjur af ringnum, né okkur hinum, heldur af þér, Gandalfur. Ég vil aðeins segja við þig sjálfan, varaðu þig ef þú ferðinum dyrum vorja. Ég leið ekki teima mig þangað, sagði Bórumir, nema ég standi einn uppi á móti öllum hinum. Hvert er þitt álitt á þessu Legolas og hvað segir litla fólkið? Eigum ekki að hlýða á skoðun sjálfs ringberans? Ég vil ekki fara til Mória, sagði Legolas. Hoppidarnir höfðu ekki svör á reyðum höndum. Somi leitt til fróða. Loks tók fróði til máls. Víst langar mig ekki til að fara þangað, sagðan, en ég virði mikils ráð Gandalfs því tel ég nú rétt að við sofum á þessu yfir nóttina ég geti ímyndað mér að gandalfur fengi fleiri á sitt band þegar glaðnar til með morgninum en núna í óhugnaði náttmyrkus heyrið þið bara hversni vindurinn ylfrar við þessi orð bráðum í brún og kom aðeim mikill ótti þeir heyrðu vindinn raunar næða um kletta og tré en líka hvað við ylfur og væl í tómi næturinnar allt í kringum þá Aragorn rauk á fætur Sagðirðu ílfrið í vindinum hrópaðan, en það eru úlvar sem nú góla, að varga stóðið æðir vestan fjalla Þurfum við þá að bíða morguns sagði Gandalfur Það kemur í ljós sem ég sagði eltingin er þegar havin. Ef við þraukum af til næsta morguns, hvern langar þá til að halda suður um nætur með stóðið á hælónum Hvaði skildi vera langt hérðan til Mórija? spurði Boromir. Dyrnar voru útsunnan í Karadras, kannski 15 mílur eins og fuglinn flýgur eða 20 eins og úlfar renna, svaraði Gandalfur harneskjulega. Komum hverð þá strax af stað í fyrstu skímum morgun sem hægt er, sagði Boromir. Verri er úlfská í eyrum en orki í augum. Víst er það rétt, sagði Aragorn og losaðum um sverðsitt í slíðrum en ef heyrist úlfskól orkar fara á ról miki vildi ég að Elrond hefði heldur sendt mig heim Muldraði Pípin við sóma Ég er, hvort sem er til einski snítur þegar á reynir Ég er afmán, ættar, band og Brassar bolabrests. þessi ylfur fari gegn og merg og bein í mér, mér hefur aldrei liðið svo ömurlega Æ, ég er nú sjálfun með hjartað í buksónum Pípin minn sagði sómi en við erum þó ekki jætnaðir enn og hér höfum við kröftuga að til að verja okkur ég trúi því heldur ekki að það eyfri gandal við að liggja að enda lífsitt í varga vömb til að koma sér upp varnastöðu um nóttina heldur félagarnir upp á hæðina sem þeir höfðu áður skilt sér undir Eð þegar uppkom sáu þeir einkennilegan lund með gömlum og kræklótum trjáum og utanum mann hafði verið ráðað grjóti, en voru þó komin skörð í steinhringin. Þar komu þeir sér fyrir og kveiktu eld, því að þeir byggust ekki við að þeir gætu leynst í myrkri nýja þögn fyrir úlfonum. Þeir settust kringum eldin. Þeir sem ekki stóðu vörð fengu blundað órónlegum svefni. Vesalins klárin keli stóð hjá þeim skelgadur og skalvins og hristla, Ílfrið virtist komur öllum áttum og vera stundum rétt hjá þeim en stundum úr fjarska. Um lánættið glitti í ótal glirnur yfir hæðarbrúnina. Úlfarnir vófuðu sér nær steinhrignum. Stórum svörtum skugga brá fyrir í skarði milli steinanna. Hann staðnæmdist og starði á þá. Svo rakan hann upp hryllilegt væl líkt og fyrirliði sem ekkjar til hallögu. Að þá stakk Gandalfur á fætur og skálmaði stórstígur gegn ófreskjunni með stafsin á lofti. Hörðu mig, Sauron Snati, hrópaðan. Hér er ég, Gandalfur. Hafðu þig strax á burt gráni ef þú vilt halda daunillri húðinni. Ég skal svíða þig frá trýni að tortu ef þú vogar þér inn fyrir hringin. Úlfurinn hrein og tók á rási áttina til þeirra. Í því heyrðist smellur að hvein í bóga streng legolasar óhugnanlegt vein hvað við í miðju stökki steftist skrokkurinn til jarðar álfa örin hafði slengst gegnum hverkar dýrsins allt í einu hurfu allar glápandi ljóstýrurnar Gandalfur og Aragorn hlupu út á brúnina en þar var ekkert að sjá allt úlfastóðið hafði flúið Myrkrið þagnaði allt í kringum þá og vindurinn gaf ekki lengur frá sér minnsta væl. Leðið var langt á nóttina. Í vestri var skarður máni að setjast og gægðist millir risjugra skýja klakka. Skyndilega hrökk fróði upp af svefni og það upphófust dómatags og skrækir allt í kringum náttstæðirra. Stórir flokkar varga höfðu sapnast þegjandi saman í kringum þá og réðust nú skipulega til aðlögu gegnum þeim úr öllum áttum. Bætið við á bálið hrópaði Gandalfur til hoppidana drægið sverð úr slíðrum og snúið bökum saman. Þurr sprekin blossuðu strax upp og logatungurnar tegðust til himins. Fróði sá ótal gráar skeppnur koma stökkvandi yfir grjótvekinn og dreifð á stöðugt að Aragorn lagði sverði á halsin á stórum fóristuúlfi, borum ír hjóhauðsina af öðrum Gimli stóð hvergi smeykur við hliðveira og reyti upp dverga auksi sína og bógi legolasar söng af streng Í blaktandi lógunum virtist Gandalfur allt í einu fara að vaksa. Hann reis upp í feinkstöfum líkastur standmynd fornkonungs úr steini upp á hæð. Nú gnáfðan yfir þeim eins og skýjastrókur þrefi upp logandi brenni við og skundaði móti úlvonum. Þeir létu hæigan undan síga. Þá lyfti hann logandi brandinum hátt á loft. Uppgaus hvítur logi eins og elding en rödd Gandalfs þrumaði eins og skrugga. Náur an edreit ammen, náur denni engur boð, öskraðan. Þá buldi við ærandi braku brestir. Eitt treð fyrir ofanann virtist skyndilega löfkast og blómkast í lifandi lógum, og eldurinn breyttist út frá einn í til annarar, uns öll hæðin var blossa Þar glitti í sverð og gneistaði af öksi varnarliðana og þá kviknaði í síðustu örleg og lasar á lofti og hún stakst brennandi í hjartastað tröllaukins fóristu Úlfs. Hinnir lögðu allir á flóta. Eldurinn brann og dó smám saman út, þar til aðeins var eftir svolítið ösku og nýstarrun, meðan ramman Reyk lagði upp af kolbrunnum trejástúfum. Svartur strókurinn stóð enn upp af hæðinni þegar fyrstu geislar, morgunsólarinnar, lístu yfir landið. Ófreskjurnar sást hvergi, þær höfðu verið hraktar á flóta og gerðu ekki fleiri árásir. Eins og við mátti búast pípinn, mælti sómi og slíðraði sverð sitt. Úlvar vinna aldrei á Gandalfi, en það verði ég að segja að aldrei hef ég séð neitt þessu líkt og maður má þakka fyrir að hárið er ekki allt sviðið af höfði mér. Að þegar bjart var orðið fundust engar leyfar úlva hvað sem þeir leituðu lágu þar engir dauðir skrokkar Þar fannst ekkert til marksum um bardagan nema kolbrunnin trén og örvar lekólasar á víð og dreifum hæðina af einni þeirra fannst þó af eins það var sem ég grunaði málti gandalfur þetta voru engir venjulegir úlvar að eftir bráð í óbyggðum verum nú handflötir á borða og leggjum sem fyrst af stað um daginn skipti aftur um veður eins og sá sem stjórnaði öllu kæriði sig nú ekki um meiri snjó eftir að hafa heft förðera um skarðið nú ákvað þetta veðra að koma á björtu heiðskýru veðri til þess að geta fylst með hverri reyfingu úr óendanlegri fjarlægð nú stóðu þeir tilbúnir til brottfarar uppi á hæðinni meðan föl morgunbyrtan gægðist yfir fjallatinda Við meygum til með að komast að dyrunum fyrir sólarlag mælti Gandalfur annars er í rætturum að við komumst þangað aldrei Þetta er ekki löng leið en vandröttuð og nú getur Aragorn ekki vísað okkur vegin lengur því að hann hefur sjaldan verið á ferð hér um slóðir og ég hef aðeins einu sinni komið hér út um kletta hlið Mórija endur fyrir löngu Einhver staðar þarna eru dyrnar sagðan svo og benti í suðaustur þar sem undirhlíðarnar lágu í skugga. Í þessum fjarska mátti aðeins óljóst greina nakið klettabelti og í því miðju reis stakur grár hamra flötur sem reis upp fyrir klettana í kring. Þegar við komum niður úr skarðinu í gertkvöldi sveigði ég för án þessa þið tækiði eftir því svolítið til suðurs. Nú kemur það okkur til góða því að það stittir leiðina að andir í klettana en við skulum samt flýtt okkur, af stað. Ég veit varla, töldraði Boromir, hvort ég vil heldur að Gandalfur finni dyrnar eða að þessi leið sér okkur lokuð. Við eigum vissulega engra góðra kost af og líklegast að við lendum í sjálfheldum illi vargaf og vegjar, en leggjum samt af stað. Gimli færði þessi nú fremst við hlið vitkans því að hann hlakkaði svo til að heimsækja moríja. Þanne voru þeir nú í fararbroti þöruneytisins aftur upp að fjöllunum. Frá fornu fari hafði aðeins ein vegur leigið að vestan til Moria. Hann hafði leigið á bökkum árinnar Síranon sem kom undan klettunum skammt frá Moria hliðinu. En annað kort var ganda alfur að villast eða landið hafði tekið breytingum frá því sem áður var. Hann fann hvergi á þar sem hann áttað vera aðeins skamman spöl fyrir sunnan hæðina þar sem þeirn höfðust við um nóttina komið var undir hátegi og áfram skröltuðir og skröngluðust yfir gróðurlaus land og leirrauðar grjóturðir hvergi sást blika í vatn en ég heyrðist neitt árkliður allt var svo dött og skræl þurft þetta var hræðilegt hvergi sást neitt lifandi kvíkindi á landi en ég fljúandi fugli í lofti Þeir þorðu ekki einu að hugsa til þess hvernig færi ef þeir kæmust ekki út úr þessari eyðimörk fyrir kvöldið. Gimli hafði nú skotist fram úr öllum. Allt í enni kallaði hann til þeirra þaðan sem hann stóð upp á háum hól og benti til hægri. Hinnir röðuðu sér til hans og þá orpnaðist fyrir neðan á djúpur árfarvegur. En þar var engin álengur og allt svo dauða hljótt. A glitti í fáeina eftirlegu potla í leirborni og rauðu grjótinu í annars þurrum árfarveginum. Og undir fótum þeira komi í ljós vanhystur stígur með hellubrotum og hleðslum leiðar af fornum þjóðvegi. Aha, hér kemur loksins vegurinn, hrópaði Gandalfur. Og hér rann áður ávin Sírannon Tyr á var hon kölluð ég skil ekki hvað hefur orðið af öllu vatninu hún var þó áður æði straumhörður og rann í flúðum ja ja heldum áfram við þurfum enn að hafa hraðan á að er orði svo álíðið að þeir félagar voru ornir æði fólglúnir og þreyttir samt stautuðu þeir áfram hverja míluna að fætur annari um gríttan og krókóttan stíg sólin var horvin úr hádegistað og farið ne síga niður heiminn Þeir tiltu sér niður sem snöggvast, snættu í flýti og enn var þeim ekki til setunar bóðið. Þeir urðu að halda áfram viðstöðulaust. Framundan blöstu við fjöllin rukkótt og yllirmisleg en þar sem þeir áttu nú leiðum djúpan skortning sáu þeir ekki annað en tindana og háfjalla akslirnar hátt í austri. Nú kom skyndileg beygja á veginn. Hann hafði smám saman verið að sveigja suðróbóin með árfarvegin á hægri hand en bratta hlýð á þá vinstri. En eftir beiguna sneruður aftur beint í austur og þá sáuður kletta þröskuld um fimm falma á hæð, brotin og skörðóttan í brúnina liggja þvert yfir farvegin. Framavónum um litla rauf seitlaði svo litið vatn en farna hafði áður verið all vassmikill og stríður fosss. Það er ekkert smá ræði sem hlutirnir hafa breyst hér, sagði Gandalfur. Þó kannast ég vel við mig hér. Þetta var áður þrepafoss. Ef ég man rétt voru þrep höggvinn í klettana meðframónum en þjóðvegurinn lá í svegjum upp á barminn. Ofan við fossin tók við lágur dalur ef ég man rétt og náði hann svo alla leið upp að Moríavegg. Eftir dalnum liðaðist síranon og vegurinn fylgdi bökkumennar. Nú er að sjá hvernig þar er umhorfs. Þeir fundu þrepin undir eins. Gimli tipplaði rætt upp eftir þeim, og Gandalfur og Fróði fylgdu strax á eftir. En þegar uppkom, sáu þeir óvæntan farartálma, svo að ljóst varð að þeir kæmust ekki lengra, og um leið fjekst skýring á uppþornuna árinar. Þar sem þeir stóðu uppi á bakkanum logaði vesturhiminin í gullnu flóði sígandi sólar. En fyrir framann þá tegðist myrkt og stillt stöðvatn. Í dimm moruðu yfirborðið þess sást hvorki speglast himin í sólarlag. Hlaðið hafði verið fyrir ána svo uppistöðurlónið fyllti allan dalinn. Handan þessa óhugnanlega soraða vassflæmis risu feinklegir hamrar sem horðu með fölum en harneskjulegum svip móti hverfandi byrtu. Allt virtist svo fráhrindandi og óýfirstýranlegt. Fróði sáheldur hvergi móta fyrir hliði nýja inn neinum inngangi ekki einu sinni sprungu nýja gjá í grettum klettonum. Hér blasir við vesturveggur Mórija, sagði Gandalfur og skimaði yfir vatnið. Og hér var forðum hliðið álfadyrnar og að þeim lá vegurinn frá þýrnilandi og eftir honum komum við nú. En nú mætir okkur heldur en ekki óvæntur farartálmi. Ég býst varla við að neitt nú okkar hópi langi til að ljúka deginu með sundsbretti í þessu dimma vatni. Það er einhver óhóttlusta við það. Við þurfum bara að finna okkur aðra leið í hlýðinu norðan með vatninu sagði Gimli fyrst í staðum að fylgja veginum upp á brúnina og sjá síðan hvert hann leiðir þó hér væri ekkert vatn kæmum við burðarklárnum ekki upp þrebin það þýður heldur ekkert að taka aumingja klárinn með niður í námurnar sagði Gandalur leiðin í gegnum fjöllin er koldim og svo þreppótt og gríkt að hestur sleppur þar ekki í gegn þó við gætum smóiðað aumingja klárinn sagði fróði, dapur í bræði Þetta hugsaði ég ekki út í og aumingja sómi Hvernig skildum honum verða við? Það er leiðinlegt sagði Gandalfur Víst hefur klárin keli verið okkur þarfur ferðafélagi og mér fellur þungt að skilja viðan Ef ég hefði mátt að ráða, hefði mér þó ferðast léttbúnari og hestlausir og allra síst hefði mér átt að vera með klár sem sóum að þykir svo væntum að hann fær ekki ógrátandi skiliðan við sig. Mér líka frá upphafi að við yrðum að velja okkur þessa leið. Dagur var að deyja og svalar stjörnur byrjuðu að blika þar þörun eitthjælt á brattan. Þeir hröðuðu sér sem mestir máttu upp á barminn. Að vatnið virtist varla meir en tvær til þrjár örskots lengdir á breytt, en þeir sáu óljóst í kvöldhúminu hver langt það tegðist í söður. En þaðan sem þeir stóðu var ekki nema hálf míla að norður enda þess. Vatnið náði ekki alveg upp á brún grjót hlæðslunar sem lokaði dalnum, svo þeir gáttu í flýti fetað sig eftir landræmu norður fyrir vatnið. Það var aðsi á þeim því að enn áttu þeir eftir eina eða tvær mílur að staðnum sem Gandalfur stemdi að og þá átti hann enn eftir að finna dyrnar. Við norðurhorn vatnsins komu þeir að dálítilli vatns rás. Hún var græn og fúl eins og slímugur angi sem tegði sig innundir brekkurnar. Gimli óð tafarlust út í hana. Hún reyndist svo grunn að hún náði varla í ökla. Hinnir fyldu í halarófu á eftir honum. Þeir urðu að fikra sig varlega áfram því að því botnslíinu lendust slepjúir og hálir steinar þar sem þeim skrikaði fótur. Fróði hafði ógeð á því að stíga út í þessa fóruðu bleitu. Somi fór aftast og í því að hann teimdi klárin kjela upp bakkan hinnum einn heyrðist þýtur síðan skvamp eins og fiskur hefði rófað sléttan vassflöðinu. Þeir letu snögt við og sáu gáurur eins og dökkar skuggarákýr í döfri byrtunni dreifast um vatnið í miðkverfum ringjum. Það var eins og það olgaði í vatninu og síðan varð allt kýrt. Það rökkvaði og síðustu geislar sólarlagsins huldust skýjum. Gandalfur herti enn á ferðinni og hinir fyldunum á eftir sem mestir máttu. Loksins komið þeir á jarðvegskragan milli klettana og vatnsins Það var mjó grjótt urð víða varðlanum að þrýr fann á breytt Þar urðu þeir að skrönglast yfir klungur helst upp yfir klettana sem þeir gæti verið eins langt frá dökkum, vassfletinum og undværi Þegar þeir höfðu skælst hannig áfram um mílu leið söður með vatninum komið þeir að nokkrum þyrnivíðartrjám fremst á bakkanum Á fláanum út frá trjánum mátti greina nýðri í vatninu rottnandi trjástofna og greinar, sjálfsagt leifarnar af gömlum trjálundi eða lindigöngum sem vaksið hafðu áður með framveginum. En þétt upp við hamravekin stóðu tvö lifandi og grósku mikil tre, stærstu þyrnivíðir sem fróði hafði nokkru sinni séð eða getað ímyndað sér að tilværu. Volduð að rætur þeirra náðu alveg frá bjarginu og niður á vatninu. Þegar þeir höfðu hort til þeirra þvert yfir vatnið frá þreiponum, hafðið þeim ekki sínstur stærri en smá hríslur undur slútandi hömrum. En nú knæfðu þeir yfir þeim í leiðarlok, burðamikil, dimm og þögul, líkust varðturnum og byrðu dimma næturskugga. Jæja, þá erum við loksins komnir, sagði Gandalfur. Hinkað lág álfavegurinn frá þyrnilandi, en þyrnivíðurinn var einmitt tátn álfana sem þá byggðu þetta land. Hér gróður settu þeir trén sem landamæra súlur, en vesturdyrnar þjónuðu engum viðskiptum þeirra við dvergahöfðingja Mórija. Þá var öldin önnur þegar náin við nátt að ríkti með ólíkum kynþáttum jafnvel milli dverga og álfa. Það var ekki dverg að söka svo við nátt að fölskvæðist, sagði Gimli. Ekki mér kunnugt um að hafi átt söka á þeim vinslítum, sagði Legolas. Ég hef heyrt begja ásakanir, sagði Gandalfur, og það er ekki í mínum verkar hingað skera úr um það. Ég vil aðeins mælast til þess við ykkur Legolas og Gimla að sameinas nú í einum handa og veita mér allan hatbeina sem þið getið. Nú þurfið þið báðir að leggja ykkur fram. Dyrnar eru aflæstar og ósýnilegar. Við verðum að finna þær eða allra bráðasta því að nóttin er að skella á. Síðan sneri Gandalfur sér að hinum og sagði Meðan ég er að leita, skulið þið hver og einn búast til yngöngu í námurnar. Hér verðum við því miður að skilja klífja klárin okkar eftir. Hér er okkur óhætt að sleppa öllum kuldaflíkum og ábreiðum sem við höfðum meðferðis. Það verður engin þörfyrðu í neðanjörðargöngunum og vonandi heldur ekki þegar við komum út hinum einu og heldum áfram suður á bóginn. Að öðru leiti verðum við að deila niður á okkur þeim farangri sem klárin hefur bórið til þessa. Hér rýður mest á að taka með allan mat og vatnsbelgið. Þú ætlar þó ekki skilja vesalins kela gamla eftir á þessum volaða staðgandálfur æfti sómi, sár og reyður. Það kemur ekki til mála og hafðu það, þessi blessu skepna sem er búin að fylgja okkur allaleið hingað. Mér þykir það leitt sómi, sagði výtringurinn, en þegar dyrnar opnast býst ég heldur ekki við að þú getur einu sinni tógað klárin með ég inn í myrkur morja. Ætlið þú verðir þá ekki sjálfur að velja á milli kjela og húsbónda þíns. En ég hef alltaf sagt að kjeli myndi fylgja fróða jafnvelin í dregabæli, mótmælti sómi, það er að segja ef ég hef taumhaldið á honum. Það væri betra hrenlega að slá hann af eins og að skilja hér eftir einan innan um þetta vargastóð. Og þó ekki betra, vona ég, svaraði Gandalfur. Hann lagði hönd á makka hestsins og kvíslaði í eira hans. Farðu og fylgið þér vega og vendarorð. Þú ert skinsum skepna og lærið þér mart í dvöldinni í rófatal. Fyndu þér góða leið með græna haga og rataðu heim til Elronds eða hvert annað sem þú vilt. Hafðu svo ekki meiri áhyggjur á honum, sómi? Klárin hefur meiri möguleika en við til að sleppa frá úlvonum og komast heim. Sómi stóð raunamættur hjá Kela án þess að svara nokkuru. En klárin virtist hins var að vera alveg meðanótonum hvað var á segiði. Hann nuggaði sér upp við Sóma og lagði snoppu að eira hans. Sómi fór að skæla og kifti í ólarnar, tók klifjarnar af klártnum og fleigðið þeim á jörðina. Hinnir tók hvað flokka farangurinn og hlóðu í rauk því sem gátu verið án en skiptu hinnu á milli sín. Á því búnu fylgdust er með Gandalfi. Hann virtist þó ekkert að aðhafast, stóð þarna bara mitt á milli treunna og einn blindi á beran klettin eins og hann ætlaði að, að bóra gata á hann með beittu augnaráðinu. Gimli var þar líka á sveimi og sló hér og þar í steinin en Legolas þrýsti að berginu til að hlusta. Jæja, þáru við tilbúnir, sagði Kátur. En hvar eru dyrnar? Í síðar hvergi? verga dyrir eða ekki að sjást þegar þeim er læst, svaraði Gimli þær eru ósýnilegar og sjálfur smiðir þeirra geta hvorki fundið þær nýja opnað ef lendardómur þeirra glatast en þessar dyr átti ekki að vera svo lendar að ekki geti hver sem vildi opna þær sagði Gandalur og var eins og hann lippnaði við og sneri sér að þeim hafi ekki öllu verið hér umsnúið ætti sá sem við tefur á að geta fundið tákninn Hann færði sér nú nær vegnum. Mitt á milli trjána var sléttur flötur og hann fór höndum um hann fram og aftur og muldraði eitthvað í barmi sér. Allt í einu rökk hann aftur á bak. Sjáuð! Hrópaði hann. Komið ekki auð á eitthvað? Tunglið lísti nú á gráan klettavegin. Góða stund sáði er ekki neitt en þá fór eitthvað smám saman að byrtast þar sem töframadurinn hafði strokið dauf strik sem líktust örmjóum silfurvýrum þrættust um bergið. Í fyrstu voru þetta eins og kongulóar þræðir sem blikuðu aðeins þar sem tungskinnið fjall áðá en svo urðu þeir gildari og skýrari þangað til auðveldlega mátti greina alla myndina. Innskot lesarans Hér hægra megin á opnunni er þessi mynd Textin á bóganum er á fornri álfatungu, rýtaður á fjanorletri eins og það á Belerlandi og hljóðar svop, Ennin, dúrin, aran, moriða, peto, melón, aminno, imnarvi, hain, etjant, selebrimbor og erigíon, teitant í þiffinn. Innskoti líkur Efst þar sem Gandalfur náði hæst mátti sjá boga úr samfléttuð og alvaletri. Þó línurnar þar undir væru slitróttar, mátti þó greina far mynd af hamri og steðja undir kórónum með sjöstjörnum. Þar fyrir neðan til hliðar mátti sjá tvö, tre, löggast í mánasigðum en skýrast af öllu skein úr miðjum dýrum stök stjarna með mörgum geislarákum útfra sér. Þetta eru táknu dörins, hrópaði Gimli. Og tre háálvana, sagði Legolas, og ættar stjarna Fjanors, bætti Gandalfur við, og strikin eru gerð af íðildín sem speklar einungis tungl og stjarnu skin, en lísir þó ekki nema þessi einnig snert og yfir því höfð forn orð sem nú eru annars glimt í miðgarði. Langt er nú síðan ég hef heyrt þau og varð því að kafa djúft í huga mér til að rifja þau upp. Hvað er skrifað þarna? spurði fróði og var að reyna að stauta sig fram úr áletruninni á boganum. Ég hélt að ég kynni nokkuð að lesa álvaletur, en þetta skil ég ekki, hélt svo áfram. Áletrunin er á gamalli álfatungu sem töluð var á forndægurum um vestanverðan miðgarð, sagði Gandalfur. En hún segir okkur ekkert sem skiptir máli, þar stendur afins, dýr, dýrins, höfðingja, morja, mæl, vinur og gakk inn. Og þarfinni að hann stendur með minnaletri Ég, narvi, narfi, smíðaði dyrnar. Sele brimbor af þyrnilandi teiknaði merkið. Hvað þýðir mæl, vinur og gakkinn? spurði Kátur. Það er augljóst, sagði Gimli. Sértu vinur áttu að mæla likilorðið. Þá opna styrnar og þú getur gengið inn. Já, sagði Gandalfur. Líklega er orðstjórn á dyrunum, annars opnast sumar dvergadyr á ákveðnum tíma eða aðeins fyrir fáinu útvalda. Aðrar farvað opna með líkli eftir að bæði líkil orð og lendarstundin er fundin. Ekki var nú svo mikið við haft við þessar dyr. Á dögum dyrins voru þær í rauninu ekkert leynilegar stóðu að jafnaði opnar en þó var hafður vörður við þær flestir þekktu þá líkil orðeira svo ef þeim var lokað gatt hver sem vildi opna þær svo hef ég heyrt eða hvað segir þú um það kimli það mun rétt vera svaraði dverkurinn en nú man engin lengur hvað orða var og smiðurinn narvi yðinn hans og öll stjett eru fyrir löngu gengin fyrir rættarnistapa en hvað er þetta veist þú ekki hvaða orðað er Gandalfur spurði Borómir furðurlostin. Nei, svaraði vitringurinn. Hinnir urðu allir gáttadur á þessu. Aðeins Aragorn þekkti Gandalf svo vel að hann satt hljóður og kifti sér ekkert uppri þetta. Til nokkur vorum við leitir á þennan andstikilega stað. Rópaði Borómir inn reyðasti og horfði með hryllingi út á kolsvart vatnið og svo varst þú að guðma því að hafa sjálfur farðum námurnar, en veist ekki einu sinni hvernig að komast inn í þær? Svarið við útáfsetningið ínum, Boromýr, sagði vittringurinn, er að ég veit ekki um orðið, ekki enn. Við skulum sjá hvað setur. Eitt vil ég ráðleggja þér, hélt áfram og brá reyði glampa fyrir í augum undir úpnum brúnum og það er að býða með vantraust á leiðsögn mína þanga til hún hefur brugðist. En hitt tek ég óstint upp. Heldurðu að ég hafi verið að ljúga. Nær mannlegt vitrið svo skammt að þú skiljir ekki að ég fór ekki inn hérna, heldur kom ég að austan verðu. Til að forðast frekari miskilling get ég upplýst ykkur um að þessar dyr opnast út að innan er auðvælt að opna þær með annari hendi en hérðan að utan fær ekkert býfað þeim nema líkilorðið það þýðir ekkert að reyna að brjóta þær upp Hvað í óskopanum ætlar þátti bræðs að taka? Hvein í pípni sem var hinn kokkhrustasti og létt yfðar augabrýr vitringsins ekki setja sig út af læginu Ég gæti notað hausinn á þér til að berjað dýrum förungur tóki sagði Gandalfur en það dugar ekki til að brjóta þær í spón og ef ég fengi einhver tíman flóar frið fyrir bjána spurningum gæti ég reynt að finna líkilorðin forðum tíð þekkti ég allar hugsanlegar töfraþulur hvort sem var á máli álfa manna eða orka enn koma hundruð þeirra hvenar sem er fyrir hafnar löst upp í huga mér ég vona ég þurf ekki að þylja þær allar Ekki tel ég heldur að þekking gimla á leini tungu dvergana komi mér að gagni því að ég tel nærri fullvíst að likilorðin hafi verið á sömu álfatungu og letrið á bóganum. Nú sneran aftur að hamrinum og sló löst með stafsínum á glóandi silfurstjörnuna neðan við steðjamerkið á dyrunum miðjum. Svo mælti hann upphátt í valsmannalegum tónn Annon et Hellen et drohi ammen fennas nokott hrim lasto beth lammen Silfur línurnar dofnuðu en sléttir grávir klettarnir hreyfdust hvergi Þá endur tók sömu orðin hvað eftir annað en breytt eða í annari röð Þá reyntan fyrir sér með aðra dulstafi hverja þuluna og fætur annari Sumar þuldi hann hátt og snjallt, aðrar óskup hægt og varlega og dró seimin. Þá reyndi hann fyrir sér að bera fram ótal stök orð á álfatungu ef vera kynni að þar væri líkilorðið. En ekkert gerðist. Hamrarnir knæfið upp í náttmyrkrið, ótal stjörnur loguðu, kaldur vindur blés en dyrnar högguðust ekki. En sneri gandalfur sér með þjósti að klettinum, baðaði út örmum og rópaði í reyðilegum skipunartón Edró, Edró og svo laustan steinin með töfrastaf sínum. Opnist þú, opnist þú, rópaðan. Síðan endur hann skipunina á hverju tungum máli sem talað hafði verið á vestanverðum miðgarði. Loks fleguðan stafnum reyðilega til jarðar En svo nú væri nóg komið, settist niður og steinþagði. Rétt í því barst ylfur að hlustum þeirra undan vindi. Klárin Keli tók viðbragð af hræðslu en sómi hljópt til hans og reynda róan með blíðu orðum. Þú ættir ekki að sleppa klárinum alveg strax sagði Bórómýr. Hann kynni enna komið góðar þarfir ef Úlfarnir ekki þegar okkur uppi en mest hryllir mig við þessum fúla pitti. Allt í ennur lauta niður greip steinnudlung og þeytt honum langt út á svart vatnið. Steinninn hvarf með örlitlu skvampi en á eftir fylgdi undarlegur hvinur og ólga. Stórar gárur rísu þafan sem steinninn fjall á vatnsflötin og færðust hætti áttina af klettinum Hví gerðuru þetta borum mér, spurði fróði Mér stendur sterklega stuggur af þessum stað og er raunar laf hrættur Ég veit ekki hvað veldur því Það eru hvorki úlvarnir nýja myrkrið Það eru eitthvað allt annað sem býður okkar bakvið dyrnar eða eitthvað ofan í vatninu, reytu það ekki til reyði Miki vildi óska við kæmust í burt hérðan sagði kátur Akkur gerir gandalfur ekki neitt? en Gandalfur heyrði ekki einu sinni hvað þeir sögðu. Hann satt þar bara hókin eins og í öðrum heimi og varði ekki ráðið hvort hann hafði reynlega gefist upp eða hugsaði því dýpra. Gárurnar á vatninu heldu áfram að magnast og nálgast. Allt í einu rauk vitkin upp, svo snöggt að öllum hinnum var hvert við. Hann rak upp hlátursgræki. <gjöfnum> Ég fann það, rópaðan. Auðvitað, auðvitað fáránlega einfalt eins og allar gáttur þegar svarið er vitað. Nú tók hann aftur upp stafinsinn, stilti sér upp fyrir framan klettin og mælti skýrum rómi Melon! Stjarnan í vegnum lísti sem snöggvast og dopnaði aftur. Hljóðlega byrtust stafir stórra dýra þar sem áður ságust ekki minnstu samsketi. Þetta var vangja hurð, sem opnaðist hægt og hægt þar til hún skiptist í miðju og báðir helmingarnir lögðust þétt sitt með kvorum klettavegnum. Fyrir innanana glitti rétt í dimm og brött þrep uppá við en efri hluti þeirra hvarf upp í kolamirkrið. Þeir félagarnir störðu á þetta furðu losnir. Aði ég skildi ekki grípa þetta strax hrópaði Gandalfur Og að Gimli skildi líka verið alveg lokaður fyrir því. Við hefðum átt að taka meira mark á káti því að hann var með lausnina. Likilorðið var allan tíman fyrir augunum á okkur. Það var letrað á bogan, mæl, vinur og gakk inn. Það þurfti ekki annað en segja orðið vinur á álfamáli, þá opnuðu styrnar. Svo einfalt var það. Líklega allt og veinfalt fyrir hálærðan fræðimann á okkar tortrygnu hættutímum. En í þá daga var víst friðsamlegra í heiminum. Nú liggur leiðin og opin og komum okkur þá af stað. Gandalfur strunsaði innum dyrnar og var komin í neðsta þreppið þegar hver atburðurinn rak annan. Fróði fann eitt hvað í öklan á sér svo hann við og rak upp veginn. Við það trilltist klárin keli, neggjaði svo hvein í, rak íð á rumpin og hvarf út í myrkrið. Sómi ætlaði fyrsta stökkva á eftir honum en þegar hann heyrði neyðarópin í fróða rann honum blóðið til skildunar og hljóp til baka, grenjandi og bölvandi gegnum tárin. Hinnir litu allir við og sáu eitthvað fléttast í yfirborðinu eins og heil yðandi maðkaveita væri að vella upp úr vatninu. Langur og hlíkkjóttur fálmari, fölgræn, blöytur og sjálfísandi eins og mörildi hafði tekst upp á strandina. Fingraður endi hans hafði gripið um ökla fróða og var að draga hann út í vatnið. En sómi kastaði sér niður á hnjén við hlið síns og hjó í erg og gríð með nýmnum sínum í ófreskjuna. Við það slefti fálmarin takja á fróða svo sómika dreigðan ofar og rópaði óður á hjálp. Þá lyftist upp úr vatninu heil þyrping einir tuttugu fálmarar til viðbótar. Vatnið ólgaði og svall og lagði af því ógeðslegan þef. Inn í dyrnar, upp í þrepin, strax nú, rópaði Gandalfur en sjálfur varan hann snúin tilbaka til að drífa þá áfram. Þeir höfðu staði sem lamaðir í sömu sporum nema sómi, en nú vakti Gandalfur þá af dóðanum. Það mátti engu muna. Sómi og fróði sluppu upp í neðstu þreppin og Gandalfur var að reka á eftir þeim. Í því kom eðandi fálmara þvagan vaðandi upp strandræmuna og einn ángin þreifaði innum dyrnar og styrndi áan hann rennblöitan í stjörnuskininu. Gandalfur sneri sér við eins og hann ætlaði að snúast til vartna. Hafi hann verði að leitað einhverju orði til að loka dyrunum var það óþarfið fyrir nú þrifu margir fálmarar utanum báðar vangjahurðirnar og skelltu þeim aftur með ógnarabli, við hvað glimjandi bergmál og allt varð koldimt. En svo var mikill hamagangurinn fyrir utan að þau heyrðu hann í gegnum þykkan klettaveggin, bresti og brak eins og björgin var að klopna. Sómi slefti ekki taki á handlegg fróða hvað sem á ágekk, En nú neygan niður á þrebin í myrkrinu. Aumingja keli, veinaði sómi með ekka sógum. Aumingja keli innanum úlva og ófreskur. Hann var svo hugrakkur en nú var honum nógbóðið. Og þegar ég heyrði þig fróði í rópa á hjálp, varði að velja á milli og bjarga þér þegar ófreskjan reyðast á land. Þeir heyrðu Gandalf fykra sig aftur niður þrepin og slá fast á kletta með staf sínum. Skjálti fór um steinin og þrepin ristust en dyrnar opnuðust ekki. Svona fór það, mælti vitkin. Þá er sá útgangur lokaður. Nú eigum við aðeins eina útganguleið, hinum megin út úr fjöllanum. Eftir hamþörunum að dæma er ég rættur um að björgum hafi verið hlaðið að dyrunum og trén rýfin með rótum og slegið fyrir þær. Það þykir mér mjög mýtur því að trén voru fögur og höfðu staðið lengi. Mér fannst allt af eitthvað skelfilegt vofa yfir strax og ég þarna fæti í vatnið, sagði fróði. Hvaða oknar skepna var þetta eða voru þar kannski margar? Ég veit það ekki glögt svaraði Gandalfur en hitt er víst að allir fálmararnir létu að einn í stjórn eitthvað hefur skriðið eða hrakist upp úr hinum dimmu vötnum undir fjöllunum í djúpum afkeimum heimsins leynast ennþá eldri og ógeðsleri skepnur en orkar en hann myndist ekki á þá undarlegu tilviljun að ófreskjan hvers sem hún var skildi ráðast á fróða fyrstan förunautana borumýr var að möldra eitthvað í barmsér en klettaveggirnir mögnuðu svo tautið í honum að allir heyrðu <gjum> í djúpum afkemum og þangað er hann líka að reyna að teima okkur hvað sem ég segi og hver eftir líka að geta að okkur til vegari í þessu kólniða myrkri <gjum> það geri ég, sagði Gandalfur og gimli verður mér til aðstóðar svo getið þið fylt stafnum mínum nú tók Gandalfur stríkið framur þeim Hann hélt stafnum hátt af loft og út frá broddi lagði daufa byrtu. Víð þrepin voru heil og óskemd. Þeir töldu 200 þrep uppá við, en þau voru lág og breið og þegar upp var komið tók við sléttur gangur undir bóga kvelvingu lengra inn í myrkrið. Tillum okkur nú hér af stigapallin, sagði fróði. Þá getum við kastað mæðinu og fengið okkur matarbyta úr því við finnum í stið engan borðsal. Hann var að ná sér eftir skelvinguna frá ófreskjunni og fann skyndilega til svengdar. Tillaga hans fekk góðar undirtektir og þeir settust niður í efstu þrepp honum eins og skuggar í myrkri. Þegar þeir höfðu lokið að snæða skamtaði gandalverðið um þriðja sópann af vor Rófadals. Nú er þessi drikkur langt komin sagði Gandalfur en okkur veitir ekki af smá hressingu eftir allan hryllingin við dyrnar ég er næstum vissum að við klárum síðasta dreytilinn áður en við komumst út úr þessu völundarhúsi við skulum líka halda varlega og vatni um námurnar fossar fjöldi vatna og víða verða brunnar á vegi okkar en það vatn má engin snerta líklega fáum við ekkert nýtt vatn á belgi okkar nýja floskur fyrir en við komum niður í fossæljudal hvað skildum við verða lengi á leiðinni spurði fróði því geti ég ekki svarað sagði Gandalfur það er undir svo mörgu komið en takist okkur nokkur vegin að fylgja réttri leið viðstöðulaust án þess að villast nokku tíma af leið ætti það ekki að vera nema þri ár til fjórar dagleiðir ef mér skjáttlast ekki Ætla má að hæðan frá vesturdyrunum að austurliðinu sé um 40 mílur í beina línu en hætt er við að leið okkar verði krókóttari. Þeir máttu ekkert vera að því að sig en hófu gönguna jafnskjótt og þeir höfðu lokið sér af að snarla. Þeir voru svo ákafir að ljúka þessum áfanga sem fyrst hvað sem það kostaði að er höfðu enga eirið í sér til að sitja kyrrir þó lúnir væru. Gandalfur fór fyrir þeim, sem áður, með lýsandi stafinsinn á lofti í vinstri hendi. Skíman frá honum dugði til að lýsa upp rautina fyrir fótumans, en í hægri hendi veifaði hans verði sínu glamdringi. Fast á hæla honum fyllti gimli og glitti í augu hans skímandi til og frá. Næst á eftir dvergnum kom fróði og hjælt á stuttus verði sínu, Sting, sem Bilbo hafði gefið honum. Engri glætu stafaði frá sverðsbladi stings nýja glamdrings og var það bóti máli því að þeir voru verk álfasmiða á forndægrum og áttu að lýsa kaldri byrtu ef orkar voru á næstu grösun. Að næst á eftir fróða trýtlaði sómi. Þá komu Legolas, yngri hopitarnir og Boromir. Aftastur í myrkrinu fór Aragorn, þögull og þungbúinn. Stundum sveigðu göngin til hliðana og síðan hallaði þeim og lágu góðan spöl nýður á við áður en þau kom aftur á slétt golf. Loftið hittnaði og þýndist en engar daunillar gufur voru í því og við og við funduð þeir svalan gust blása á sig úr ósýnilegum götum í veggjum. Göt þessi voru mörg og þannig virtist allt bergið sundur af leiðslum. Í daufum bjarmanum frá stafnúð vitringsins sá fróði glitta í ótal kvelvingar og tröppur, göng og gött sem lágu snar bratt upp eða niður eða hildjúb tóm sem göftu til bekki handa. Allt þetta gangakerfi virtist of flókið til þess að nokkur geti fest sér í minni kennileiti til að rata síðar í vík. Gimli virtist ekki geta orðið Gandalfi eða neynu liði nema með hugrekki sínu og þolgæði. Greinilegt var að hann fann ekki nærriðins mikið fyrir myrkrinu og hínir stundum ráðfærði Gandalfur sér að vísu við hann hvaða leið ætti að velja, en átti þó sjálfur alltaf síðasta orðið. Stærð og fjölbreytni Mórija námana var með öllu ofvaksin hugmyndagetu Gimla Glóinssonar og það þó hann væri af ætt fjallatverka. Gandalfur hafði sama og ekkert gagna fyrir í kinnum sínum af námonum. Hér var allt of dimmt til þess að hann gæti nokkuð átt að á aðstæðum og leiðin mjög vandrötuð. Það eina sem hann vissi var í hvaða áttan stemdi og hann virtist ánægður meðan engir alvarlegir farartálmar lokuðu leiðinni. Því getið alvi treyst honum, sagði Aragorn Það hafði orðið meiri byð enn vanalega, á meðan Gandalfur og Gimli hvísluðust eitthvað á og réður ráðum sínum inn í göngonum. Urðu þá sumir áhyggjufullir sem aftar stóðu. Þið þurfið ekkert að óttast, hélt Aragorn áfram. Hann leysir úr hverri þraut. Það eru orðnar óteljandi ferðurnar sem ég hef farið með honum, þó aldrei hafi verið svona svart í álinn, þið ættuð að heyra sögurnar sem sagðar eru af honum í rofatal. Það eru nú ennþá meiri afrek en ég hef vorðið vitni að. Hann finnur alltaf einhvern vegin réttu leiðina ef hún er þá til. Þið sjá það sjálfur að hann hefur fundið leið umtur öllum og göngum, þó við hjældum að allt væri glatað og aldrei hlýfir hann sjálfunn sér. Hann sér líka betur í myrkri en kettir betu eller drotningar. Víst veitti förunetinu ekki af slíkri leiðsögn. Þeir höfðu engan eldi við og gátt ekki kveikt á neinum kindlum. Í öllu óðagotinu við vesturdyrnar hafði margt orðið útundan. Það var hætt við að illa færi fyrir þeim ljóslausum. Ekki nóg með að erfitt væri að ákveða hvaða leiðskildi velja heldur voru allstaðar á vegið þeirra hólur og djúpar grifjur og myrkir brunnar svo djúpir að þeir bergmáluðu fótatak þeirra er þeir fóru hjá. Í veggju og golf voru víðar glufur og sprungur og stundum opnuðust gjár fyrir fótum þeirra. Sú breyðasta myndaði meira en sjöfeta bil og þurfti þeir að býða góða stund áður en pípinn leifti ís í kjarki til að stökkva yfir þetta ægilega haf. Upp úr djúpinu fannst þeirnir heyra vassnið og skrölt eins og frá risastóru milluhjóli. Nú vanta að reypi, töldraði sómi. Þetta vissi ég alltaf að ég þyrt að reypa halda ef ég hefði það ekki með mér. Eftir því sem hættunum fjölgaði, dróður ferðarraða þeirra. Þeim fannst þeir fara dýpra og dýpra nýður í jörðina undir fjálsrótunum. Þeir voru að þrótum komnir af þreytu, en þó langaði engan til að leggjast neinstadar til kvíldar. Eftir að fróði slapp frá á freskjunni, hafði honum svíjað nokkuð við næringuna og sópana af lífsvatninu. En nú sótti aftur á hann þrúandi kvíði sem óks og ummyndaðist í skerandi ókta. Þó hann hefði verið grættur í Rófadal af eitræðri nýfstungu svörturittarana var hann ekki laus undan áhrifum hennar. Hann var orðið næmar en áður og farin að skinnja betur það sem var hulið flestra sjónum. En hitt kom sér líka vel að hann var farin að sjá betur í myrkrinu en hinnir þó líklega að gandal við undanskildum. Ofan á það allt bættist að hann var baukberinn eins og áður baran ringin í keðju um hálsinn og stundum varðan ní þungur af öllu þessu réð fróði að einhverir skelvingar ógnir sæktu af þeim þarir væri ekki aðeins framundan heldur jafnt af baki eða hvert semir sneru sig hann nemndi þetta þó ekki við nokkurt mann heldur þrísti hönd fast um sverðs og stautaði áfram þrautseigur Félagar hans höfðu fátt að segja og þá sjaldanir skiptust á orðum pískurðu þeir saman. Þeir heyrðu ekkert nema sýtt egið fótatak, smáa smetli í dverga skóm gimla, þungt þram boromýrs, fyrðurlétt skref legolasar, örlítið tývið í mjúkum hoppitafótum. Aftast kom svo hinn þungstíi en skrefadrjúi Aragorn eða námið allir staðar samtímis heyrðist ekkert hljóð nema kannski seikli í ósýnilegum dropa sem fjall fram af fjarlægri sittlu en þá fór fróði að heyra eða hjælt að hann heyrði eitthvað annað það var eins og eitthvað lættist berfætt yfir klettana hann heyrði það þó aldrei nógu skýrt né nógu nálagt sér til að geta fullvisað sig um að hann heyrði það En úr því það var einu sinni byrjað, heyrði hann það stöðugt meðan förunetið var á ferð. Hann gatt þó fullvisa sig um að þetta var ekki neitt niður eða endurkast frá fótataki þeirra förunautana sjálfra að því að það hælt áfram af sjálfu sér nokkurn tíma eftir að þeir staðnæmdust en þagnaði síðan og eftir eins og það byði átækta. Það hafði verið orðið myrkt af nótt þegar þeir hæltu inn í göngin. Síðan höfðu þeir gengið margar stundir aðeins með stuttum hvíldum. En nú átti Gandalfur úr vöndu að ráða. Hann var komin undir stóran loftboga en frá honum vissu þrenn göng. Þau sneru öll í sömu áttina einmitt í austur eins og hann vildi stefna. En þó var sá munur á að gangurinn lengst til vinstri gekk brættur niður á við Sá til hægri lág upp á við, en sá í miðjunni hælt beint áfram í sömu hæð, en þrengdist mjög. Mig rámar ekkert í þennan stað, sagði Gandalfur og stóð það ráðviltur undir bóganum. Þóan lyfti stafnum í vonum að finna einhver tákn eða letur til að vísa sér veginn, var ekkert slíkt að finna farna. Nú er ég orðin of þreyttur til að geta hugsað sagði hann og hristi höfuðið ég gerir á því að þið séuð álíka þreytir ef ekki þreytari við ættum því að leggja okkur hér til kvíldar þar sem eftir er nætur Æ þið skiljið hvað ég á við hér er auðvitað eilíðan myrkur en útifyrir er nóttin með minkandi tungla á vesturleið og liðið fram yfir lánættið Haumingja keli sagði sómi sem aldrei gætt glemt klárnum Hvað skylda nú vera, bara að Úlfarnið sé ekki búin að rífa nýsig? Vinstra megin við bogan funduð þeir steinhurð. Hún stóð í halva gátt en leg á hjörum við minnstu snertingu. Innan við dyrnar kom rúmgott herbergi, högg við í bergið. Hæga nú, standið kyrrir, hrópaði gandalur með þrumraust þegar kátur og pípinn ætliði að æða þar inn svo glaðir yfir því að finna betra afdrep en opingöngin Kyrrir, þið vitið ekkert hvað er fyrir innan Ég skal fara undan Hann fetaði sér varlega inn úr dyrunum og hinnir fylgd á eftir Sjáuði sagðan og ótaði stafnum fram á mitt gólfið Þar greinduðir stóra kringlófta hólu líkasta brunnopi Á barminn voru festar slitnar og rýðgaðar keðjur og hengu niður í svarta hóluna. Á gólfinu í kring lágu steinar og hellubrótt. Þarna hefði annar ykkar geta þrapað niður og væri nú líklega að undrast það í fallinu hvað langt væri til bóts, sagði Aragorn við kátt. Við skulum una að láta leðtogann fara fyrstan meðan við höfumann. Hér hefur verið varðstöð til að fylgjast með umferðum göngin þrenn sagði Gimli og hólan hefur verið brunnur varðana og yfir honum leið steinhella sem nú er brotin svo það er betra að fara varlega í myrkrinu Allt í ennu fann pípin til löngunar að gæja stofan í brunnin á meðan hinnir voru að vefja í sundur ábreyðum sínum og búa sér flett meðfram veggjónum sem fjæst ópinu skreiðan fram á barminn og gáði niður Hann sá ekkert nema myrkur en fann gust streyma upp úr ósýnilegu djúpinu og lenda á andliti sér Áður en hann vissi af þreif hann upp steinvölu og let hann að falla Hann gaf talið ótrúlega marga hjartslætti í brjósti sér áður en nokkurt hljóð heyrðist Þá kom fyrst lítið plunk úr órafjarlægð eins og stefnin hefði smegt sér ofur varlega nýður í hildýpi En á eftir tók skvampið að enduróma og magnast upp úr lóðréttri brunnhólunni. Hvað var þetta? þrömaði Gandalfur. Honum létti þó þegar pípin játaði á sig brotið. Samt leiftruðu auga hans af reyði. Tóka fíbliðið, reyta nút úr sér. Getur aldrei skilið að þetta er háalvarleg háskaför en engin sunnudags labbitúr hoppitað næst skaltu henda sjálfum við þér ofan í, svo þú verður ekki til frekar í vandræða, og stein haldi saman á eftir fylgdi stein í nokkra mínútur en í gegnum þögnina það mátti greina dimm högg langt neðan úr djúpinu drum drum drum drum þá kom hljóðinu hljóðin voru dobnuð og dáin út byrjuðu þau á nýjanleik drum drum drum drum drum drum drum drum Það var hvað þetta líktist einhverjum merkjamáli, en að nokkur í stundur liðinni hættu þau aftur og heyrðust ekki meir. Það tilst ekki, sagði Gimli, að þetta voru Hamars högg. Já, vístur um það, sagði Gandalfur, og mér líst ekkert á blikuna. Ekki er víst að neint hengst síða á milli höggana og fímskáparins hjá förungi að fleiga þessum steini. Frættur er ég þó um að með honum hafi verið raskað ró einhvers sem betur hefði verið láttun í friði. Ég ætla að byggja að gera það aldrei aftur. Vonandi fáum við þó að hvíl okkur í friði en þú hafa það fyrir Pípin að standa fyrsta vörðin. Þrumaði vitkin og vafðið um sig á breyðunni. Pípin sat eins og aumingi við dyrnar í myrkrinu. Við og við leitanum öxl ef skekinni að þett vörð óþekt kvíkindi skrið upp úr brunninum. Helst hefði og viljað byrja hóluna þó ekki væri nema með teppi en þorði sig ekki að ræra nýja koma nálagt opinu enda þótt Gandalfur virtist í fasta svefni Raunar var Gandalfur andvaka Hann bærið ekki á sér en var djúft hugsi og reynd að rifja upp fyrir sér allt sem hann gat úr fyrri ferðsinni um námurnar endur fyrir löngu til að fá úr því skorið hvaða leiðan ættar velja ef svo ákvarðunans reyndist röng, gætið að haft hörmulegar afleðingar að einni stundur liðinni reysa hún á fætur og kom til pípins snöytað út í horn á reyndafáður lúr, priltur minn sagði vitkin í mildari tón en áður, þér veitir víst ekki af, en mér kemur heldur ekki dúr á auða, svo ég get alveg eins vakað á verðinum að, nú veit ég hvað að mér gengur Möldraðan í því að hann tilti sér út við dyrnar Mér vantar auðvitað reyk Ég hef ekki tróði mér í pípu síðan morguninn fyrir hríðina Það síðasta sem pípin mundi eftir sér áður en svefnin segi yfram Var ógreinileg myrkurmynd af gamla vitganum sitjandi í nýpri á gólfinum Hann skildi ofurlitlum glóandi nesta á milli krakklóftra fingra sem snöggvast spratt upp flöktandi bjarmi og lísti upp oppkvast nefans og svolítil reykjartjása ringaðist upp í loftið. Gandalfur vakti hina uppa að fasta svefni. Áður hafði hann þá setið aðleifn á verði samfleitt í sex stundir meðan hini sváfu. Meðan ég var á verðinum komst ég að niðurstöðu sagðan. Ég líst ekki nógu vel á miðgangin og það er einhver ódögn upp úr göngonum minnstra megin. Það er nýðri hlýtur að vera fúllt loft ef ég hef nokkuð vitt á því. Ég vel því göngin til hægri og er komin tími til að stefna aftur upp á við. Þá tók við áttastunda ganga og áðu þeir aðeins tvísvar, örstutt í hvort skipti. Engir farartálmarn í hættur urðu á vegið þær heyrðu ekkert og þær ságu ekkert allan tíman nema daufan bjármann frá töfrastaf viðtringsins. Þetta litla ljós iðaði og hossaðist stöðugt fyrir framan rá eins og mýra ljós í myrkrinu. Leiðra vissinn og hákt og hægt en stöðugt upp við. Þanni lágu tíma í stórum krákustig og samfar að því hækkaði til lofts og víkkaði til veggja hér voru engir hlýðargangar en ég op gólvið slétt og greiðfært laust við hólur og sprungur hér hafðu þeir greinilega hitt á mikla umferðaræð sem hafði áður verið mikið notuð enda miðaði þeim nú vel áfram þannig ætlaðu þeir á að hafa þókastur austurs um 15 mílur í beina stefnu þó gönguleiðin væri sjálfsagt 20 mílur eða meir Fróða varð léttara fyrir brjósti eftir því sem þeir færðust ofar í námurnar. Þó varð hann ekki alveg lögis við fargið því að hann þóttist enn stöðugt heyra einhverstaðar fyrir aftan föruneytið ofur létt fótotak sem var öruglega ekkert bergmál. Þannig held að erum áfram við stöðu lögst svo lengi sem þrek hopbitana lefiði og voru farnir að huga mjög að nýjum áningastað. Þá slefti skindilega veggjónum á báðar hendur. Þeir virtust koma út um bógagöng og við tók svart tóm. Klían loftströðum lagði út úr göngónum aftan að þeim en svalt myrkrið framöndan kældi andlitvera. Þeir stöðvöðust skindilega og nöppuðust kvíðinni saman. En Gandalfur ljek á allsotti. Ég sé ekki betur en ég hafi slýsast á að velja réttur leiðina sagðan upp með sér. Loksins komum við að sjálfum vistarverunum, hinnum byggða hluta Mórija. Og þá eigum við líka skamt eftir að austurlíðinni. Hinsvegar er ég hrætturum að við séum komnir æði hátt upp í fjöllin, talsvert upp fyrir forsælurliðið emni skjáttlast ekki. Ég þykist geta ráðið af andrúmsloftinu að við séum komnir í víðan og hályftan sal. Ætli ég taki ekki áhættuna að lýsa upp. Hann lyftist af sínum og jafnskjótt reysu blossi eins og elding. Stóru skuggarnir rukku upp og lögð á flóta, en þeir félagar sáu bregða fyrir hátt fyrir ofan sig geysi miklu kvelvingarþaki sem haldið var uppi af reysaföksnum súlum högnum í bergið. Þetta gímald tegði sig framöndan þeim. Svartir glettaveggirnir voru fáðir sem gler, og blossinn speglaðist glitrandi og glóandi í þeim. Þeir komu auga á þrjá aðra kolsvarta ingönguboga bóga sinn á hverri hlið salarins. Svo sloknaði ljósið. Ég þór ekki að lýsa lengur upp, sagði Gandalfur. Ég man nú að í evri hluta námana voru stór loftræstigöng og gluggar á fjallslíðinni út í dagspyrtuna. Ég higgaði séum nú þar stattir En við verðum þess ekki varir, því að úti fyrir er náttmyrkur. En við ættum að komast að því þegar við vöknum eftir kvíldina. Það kann að vera að morgun sólin skýni hér inn í fyrramálið. Því er ekki vert að halda lengra að sinni. Hvílum okkur nú ef við getum. Framað þessu hefur allt gengið að óskum og sér jafnvel fyrir rendan á þessari myrkra ferð en varið ykkur þó að því að við erum enn ekki komnir alla leið í gegn og eigum tölu verðan spöl eftir niður að forselju hliði sem opnast út í heiminn um nóttina höfðust förur við í þessu gímaldi þeir hnöppuðust saman út í einu horninu til að skíla sér við draxsúginum því að kalt loft virtist stöðugt flæða hér inn um eystri Það var eins og ekkert færi fyrir þeim þar sem þeir lágu með endalösa víðáttu og myrkur gímaldsins á alla vegu Þeir urðu svo umkomulöisir í innmanaleika og víðáttu þessara mikl sala og endalöisum, markskiptum þreupum og rangölum námana Allt þetta var svo yfirþyrmandi að viltustu hugmyndir hoppidana sem byggðu á óljósum sögnum komist ekki í hálfkvisti við þær raunverulegu ógnir og undur sem mori að bjó yfir Hvílík býstnaf dvergum hljóta hafa búið hér áður fyrr saði sómi og þeir hafa heldur ekki verið aðgerðarlausir haft sig alla við eins og moldvarpur að grafa sér þessi göng út í eitil hart bergið en til hversu voru þeir aðöldu þessu ekki hafa þeir þó búið í þessu myrkra hólum Þetta eru engar hólur saði Gimli Þetta eru mikla ríki og borg sem dverg heimar nefndust Þá réð myrkrið hér ekki ríkjum, eldur var allt hér upp ljómað í gulli og glansi og mikið um dýrðir. Þannig minnumst við enn þessara salarkinna í söngum okkar. Hann stóð upp í myrkum salnum og hvað svo djúpri röttu að undir tók í hinn háliftu klettaborg. Vor jörð var ung og iðgræn fjöll og enn var tunglið hreint sem mjöll. Þá bara í heiti hólln En herradurinn gekk hér einn Hann fyrstur nefndi fljót og tind Og fyrstur drakk af tærri lind Við speil heil er kraupan þá Hann kórónu með stjörnum sá Sem þrætt á silfur djásninn dýr Hann stökkaskugga prýttu hýr Vor jörð var fríð og fjöllin há hér forðum áður rættist spá er grami rakti grimm og vond frá gondolin og nargó thrand á burt þær hurfum höfin víð vor hett var rík á durins tíð hann kóngur sat í súlna höll. af silfri voru gólfin höll og gullin loft með brík og brún, við breyðar dyr var töfrarún af kristalslömpum loga hrein, þar lístu heimin tunglin ein, þar skygðu í nótt né skíin svört þau skinu um aldur hrein og björt á steðjum járn var hamrað heitt, kveit greið og fleygum beitt hefti vafið, vis sverð sótt í námur hleglslagerð ópal perlur eða stein unnu þeir á marga grein axir breiðar brynnjur spjót búrin fyllti allt það dót Þá var líf í durinn strótt, dundi af teyti fjallsins nótt, hörpur sungu og hirðskáld þar við hliðin lúður þeyttur var. Voru jörð er grá og gömul fjöll og glóð í smiðjum kulnud öll. Nú heyrir engin hamr ulúð ný hörpus í dürin spúð því gista á hann moldar rúm í moria í kasha túm en korona hans sokkin sést í spegil hilnum stjörnum fest og mun þar óhreyfið alla stund uns aftur dürin rís af blund þetta er þó nokku fyrir mig sagði sómi og miki vildi að ég geti lært að utan að í morja í kasat dúm en myrkrið verður því dimmara við að hugsa sér alla þess að ljósadýr skildu hrúurnar af gullu og gimstenum kannski ennligja hér út um allt gimli svaraði engu kvæðunum var lokið og hann hafi engu fleiru við að, að bæta gimsteina rúur sagði Gandalfur Það er nú engin hætti að þær líki hér á Glámbekk Orkarnir hafa séð fyrir því og rænt hér öllu og rupplað Hér í evri sölum er öruglega ekkert eftir skilið En síðan dvergarnir flýðu hérðan Þorir engin að leita að fjársjóðunum í dýfstu námugöngunum Þar er allt á kafi í vatni eða hulið skugga óttans Hvers vegna sækjast dvergarnir þá eftir því að koma hingað aftur? spurði sómi Til að ná í mýþrýl, ansaði Gandalfur, mestu auðru Mórija var kvorki í gullíða gimsteinum, glingri dverga, néheldur járninu, hanníti dverga. Nó var þó að því öllu hér, engum af járninu, en þeir þurft ekki einu sinna hafa fyrir því að grafaðaður jörð því þeir gáttu keifta fyrir lítilræði af flestum þjófum heims. En hvergi annarstaðir í veröldinni fyrir finnst málumur sá er sumir nefna moriða silfur, aðrir tæru silfur en mýþrýl heitir hann hjá alfum. Og dvergar hafa einnig gefið í nafn en segja engum. Þá var það tíu sinnum verðmættara en gull, en nú á dögum verður það ekki metið til fjár, því lítið er til að því ofanjarðar og orkarnir þóri genisuna að grafa eftir því hér neðanjarðar. Mýþríl æðarnar eru sagðar vera norður undir karadrasi, langt nýðri í myrkrinu, en dvergarnir eru fámáligir um það allt. En eins og Mýþríl var áður grundvöllur ríki þeirra, var að þeim að falli. Af ágjönd kunnu þeir sér ekkert hóf og læst úr læðingi þandi öful, dörin, spana sem hrakti þá á braut. Alla þá fjársjóði sem þeir höfðu hér dregið úr jörð hafa orkar síðan hýrt og goldið á sem skatt til Saurons sem er mjög fíkin í þá Já, mýþrýl kallast efnið Allar þjóðir voru sólnar í það Hamra sem kopar eða fæja sem gler Og dvergarnir gáttu unnið úr því málmblöndu sem var löflétt en sterkari en harðasta stál það var fagurt sem silfur nefna aldrei fjalla á það, og þa misti aldrei gljáan álfum þótti afar vænt um það en það var það til margra hluta nýtsamlegt þeir smíðuðu meðal annars úr því íþildín, stjörnum ánann, eins og þið sáuðan kvikna hér á vesturdyrónum og Bilbo átti mér að segja heila ringabrynju úr mýþrýl sem þórin gaf honum hvar skildi hún nú vera nýðurkominn Ég held hann að við gefið hann að í stóru gröf Líkast til hanginn hún og einhver staður og safnar í sig ríki Hvað þá? Hrópaði gimli upp yfir sig og hrökk furðu lostin uppur úr þögn sinni Brynja úr moriðasilfri? Það var engin smáraði skjöf Já, sagði Gandalfur En hann gerði sérvist enga grein fyrir því. Ég sáð honum aldrei frá því að þessi eina Brynja væri líklega meira virði til fjár metin en allt hér að ásamt öllu því sem þar væri að finna. Fróði þagði en stakk hendi innundir kirtilinn og þreyfaði á ringunum í Brynju sinni. Honum ofböðið að hann ganga með verðmæti alls hér aðs innan klæða. Gata verið að Bilbo hefði ekki gerð sér grein fyrir verðmæti hennar. Nei, fróði var ekki í nokkrum vafaðum að honum hefði verið að fullkunnugt þegar hann fekk honum Brynjuna. Vissulega var hún konungleg gjöf. Þar með bar hugurinn hann burt úr koldim um til Bilbós, norður í Rófadal og jafnvel heim í Bakkabotn, meðan hann var þar enn. Fróði óskaði sér þess af öllu hjarta að hann væri aftur komin þangað og þá á þeirri liðnu sælutíð að slá grasflötina eða tína blómin um leið óskaði hann sér þess að hann hefði aldrei heyrt minnst á Mórija Míþríl nýja ringin nú færiðist væriðin yfir þá og þeir sopnuðu hver á fætur öðrum fróði átt að vera verði að honum lætti ógnarrolli líkt og köldum andgusti um ósýnilegar dyr upp úr djúpinu hendur hans voru kaldar og enni þvallt hann lagði við hlustir í tvær langar stundir gerði hann ekkert annað en að hlusta en hann heyrði ekkert ekki einu sinni hýði ímyndaða fótatak varðtíma hans var nær lokið þegar hann þóttist sjá í myrkrinu þar sem hann hugði vestari bóga góðingin liggja einhverja tvo daufa ljóstepla líkasta lýsandi augum hann rökk við og var þess var að varað höfuð hans hafði nýð niður á bringu Ég hlýt að hafa dottað augnablík á verðinum, hugsaðan. Ég hef verið á mörkum dröjum svo vöku. Svo reis hann á fætur og nuttaði sér um augun. Þannig stóð hann uppréttur og rýndi út í myrkrið þanga til lególas leist hann af um holmi. Fróði lagðist þá fyrir og sopnaði nær samstundis en honum fannst dröjumurinn halda áfram. Hann heyrði eitthvað hvískur og sá ljósteplan að tvo nálgast ofurhægt hann vaknaði, það voru þá vinir hans að tala saman í hálfum hljóðum rétt hjá honum og döft ljós mætti augum hans. fyrir ofan eistri bógagöngin barst mjór, döfur ljósgeisli niður um gati í loftinu. Hinu megin í salnum blikaði annað döft ljós úr fjarska yfir nýrðri bógagöngunum Fróði reis upp í dog Góðan daginn, sagði Gandalfur loksnir spyrktir af degi ég hafði það rétt fyrir mér við erum stattir hátt upp í austur líðum Moria ég vona að við finnum liðið mikla fyrir dagslok og getum haft í speilhýl í forsælu dal því erði ég nú fegnastur sagði Gimli nú hef ég litið augum undur Moria víst var að mikil fengleg sjón en hér er allt orðið dimmt og drungalegt hér finn ég heldur engin ummerki um frændur mína Nú efast ég um að balin hafi nokkur tímann stíð hér fæti. Gandalfur ákvaðaleggjaf stað ánd hafar eftir morgunmatin. Víst erum við enn eftir okkur, en hvílum okkur þá bara betur þegar út kemur. Ég býst ekki við að neitt nokkar langi til að dvelja eina nótt í viðbúti í Mórija. Vissulega ekki, svaraði Bórumir. En hvaða leið eigum við nú að velja? Kannski eistri bóða þarna? Eftil vill, sagði Gandalfur Gallin er að ég veit ekki nákvæmlega hvar við erum stattir Sé ég ekki ramviltur Býst ég við að vera ofan við og fyrir norðan hlýðið mikla En það verður eingin engin leikur að finna réttur leiðina niður að þeim Líkast til eru austurgöngin leiðin En við ættum áður en við tökum endanlega ákvörðun að skyggnast hér betur um Fyrst ættum við að kanna ljósið sem skín í norðurgöngunum Ef okkur tækist að finna raunverlega glugga, ættum við betra með að átt okkur, en ég er hættur um að ljósið komi aðeins í gegnum jóa rás. Hinnir fylgdónum á eftir undir norður bogan. Þar tóku við breið bógagöng og byrti eftir því sem þeir fóru lengra inn í þau. Nú sáu þeir að ljósið kom frá dýrum á hægri hönd. Þær voru háar og flatar að ofan og hekk steinhurðin enn óbrotin á hjörum í hálfa gátt. Þeir rinnan var allstór ferhjöndur salur. Ekki var fulldagsbyrta þar inni en þó nóg til þess að þeir fengu ofbyrtu í augun er þeir stigu inn fyrir þröskuldin. Auguð þeirra voru orðins og vön myrkrinu að þeim virtist þessi skýma næstum því blindandi. Þygt ríklag var á gólfinu og þyrlaðist upp í hverju skrefið þeirra og þeir hnutu um lausamöðunni á gangveginum. Nú sáu þeir að ljósið kom úr breyðu opi hátt uppi á östurvegnum andspænist þeim. Ljósrás þessi lág skáhalt gegnum bergið og þar glitti í svolítinn bláan heimin hátt fyrir ofan. Ljósið frá rásinni fjall beint niður á stall í miðjum salnum. Það var stakstæður ílangur steinstokkur um tvöfett á hæð. Yfir honum hvíldi stór hvít steinhedla. Þetta líkist grafkistu, muldraði fróði. Hann hallaði sér fram til að skoða þetta nánar og vita hvort hugbóð sitt væri rétt. Gandalfur kom jafnskjótt fram með hliðans. Á steinin var rist djúpum rúnum. Þetta eru dæronsrúnir sem notaðar voru í fyndinni í Mórija, sagði Gandalfur. Hér stendur rist á tungu manna og dverga, balinn fundin son Mórija höfðingi. Hann er þá látin, sagði fróði. Þetta grunaði mig. En Gimli dró hettuna fram yfir andlitið.